Тутешні стежини ліпше мене знаєш. Їдь наперед і веди нас як пастер. Брат Ігнатій не знайшов, що відповісти. Але коли старий доїхав до своєї хати, що ховалася за і зупинив віз, повністю перегородивши ним дорогу, квестерові підозри повернулися знову. Однак поставити таке слушне запитання з Мірошникові не дав йому абат Ян. Отець Гумен напрочуд жвава зістрібнув із візка і в мить опинився біля діда. «Що це означає, старий?» – жорстко спитав він. Чи ти обдурити мене вирішив? Де твій брат? Де богайці?» Не тільки вирішив, а й обдурив мій отче, не змигнувши оком, зізнався Мірошник. Бугайці, звісно, річ на місті, де їм і належить, а брат мій помер від лихоманки, ще позаминулої зими, а тож палити його немає ніякої потреби. Ох, ти, задихнувся від обурення брат гнатій але влаєтеся брутальними словами присутності Амбата, не зважився. Та ти хоч розумієш, з ким розмовляєш. Святого Вітця дурити, і мене теж, між іншим, людини Божий, Такого тобі, Господь, до віку не простить, Горіти тобі в пеклі, старий пень, розпечені пательні язиком Брехливим влизати. «Угамуйся, брату Ігнатію!» Отець Ян вимовив це не голосно, але так, Що товстий квестер затнувся і вмить перекусив язика. «Може, і так», – погодився тим часом Мірошник, Чухаючи клапчасто сиву борідку. «Може і справді горіти мені в пекельному вогні? На все воля Божа!» «Проте не тобі судити, – урвав балакучого старого аббат Ян, – і навіть не мені. А тепер кажи, навіщо я тобі потрібен? Раз обманом привів мене сюди, виходить, є привід, говори, «Виходить, є», – охоче підтвердив Мірошник, – «Стахом звуть мене, святий отче». «Стах Сокира, із Гарклівських Сокир, чули чи ні?» «Точно, що Сокира», – пробурчав на візку брати Гнатій, але ні абатній Мірошник не звернули на нього уваги. А розмова в нас довго буде. Тому давайте ліпше, святий отче, до хати підемо, на лаві сядемо, а квестер ваш нехай поки коней розпряже. Немає в мене часу, мірошнику сташе, і з тобою на лавах висиджувати», – Перевив його Абат. І квестер згідно закивав з Усім своїм виглядом показуючи, що цілком підтримує вітця Його мене. Розвертай брати ігнатій, поїхали звідси. Брат Ігнатій вельми охоче взявся виконувати вказівку Амбата, і, хоча розвернутися на вузькій дорозі було дуже непросто, це йому, зрештою, вдалося. Ні-то й-ні, якось вже занадто легко погодився старий Сокир. Ні-те, святий Отче, у мене часу доста. І, не озираючись, пішов до хати. Коли, добряче поблокувавши тими лісовими стежками, що розбігалися в різну біч, і візок утреті звернув до того ж самого млина, Брат Ігнатій не витримав таки і міцно вилився, і Одесій Гумин нічого на це не сказав.